بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ويأتكى عرض وكرا فورتبكم ودهر أمتنا قوا ثغيب عمبر ثم لا يؤذنوا للذين كفروا یا با اجازت ده خبرونه کلیشیه و کسان تاجی کافران دی و لا هم توبه قبول کلیشی و ایزار اللذینا ظلموا العذابا کلچوینی دا مشرکان عذابا و پرزد قیامت فلا یخفف عنهم نبا سپکلیشی دینا ولا هم ینظرون نبا دیلا محلت ورکلیشی ایدارا اللذین اشرکو شرکا اهم کل چوینی چې چشرک اکڑیو اخپلو شرکانو لر قالو اگو آئی ربنا اے رب زمونگا ها اولئک شرکاؤنا الذين دازی زمونغا شریکان هغه کسان کنا ندعو من دونك زمون بزیرا بلل بغیر استانا په خپل حاجتونو کې فال قول په یو با واپس کې دي ته جواب انکم لکاذبون چې بشکا تاسو وړي دروغجنې نو خني خبر تاسو نه به مونږ هم دروغ پورې کوه وال قویل الله یوم اودام شریکان وا خبری کی الله سره پداور د صلح او ظلن اما كانوا یقطرون اور کوشید دینا جزید زان یور کلیو الذین کفروا هغه کسان چې په پله هم کفر کړو او وسدوا عن سویل الله او من کړي او خلق د الله دلارري نه توید نه دنا عذابان الله به زیات کودي فوق فقل عذاوي د پاسو د نور اعذااب بما ګو یپسیدون دا په وجه چېدي فسات کوو ش کېخواو ویا منابا سوفی کل امته شهیدا ابي ازګه و چې خاص د پیغمبر خبره ده پکې یاد کاغره ده چې راپور ته موږ غا پاریو امهت کې ګواه عليم من ان حزبيم وذي باندي ز خپل جنس نه ز خپل قومونو نه وجينابکان على هؤلاء او اب ولتا لرا ای محمد صلی الله علیه و سلم گواہ په دې امت باندې تنزل علی کل کتاب موږ نازل کړی په تا باندې دا سی کتاب سلو صفات نو علی بیانن چې وزا کوي لیکل کل شین دا هر ضروری وخدن او پاگی کرنا دا هدایت دا مخلوقات رحمتن او غد الله دا رحمت دیر لی سبب دی و بشرا للمسلمین او خوشعالی دا دا پار دا مسلمانانو مسلمان په بل دوم را نا خوشعالی بکا با قرآن چا خوشعالی کتاب کې دا سی مضمون دیخا ان الله يأمر بالعدل والاحسان بیشک الله امرکی خلقو تا په انصاف سرا والاحسان واحسان کو الیوب سرا و ایتای ذل قربان اخفلوانا ورکلکول ابي خيال ساتل تذکرو خبرو امرکی و انها او منع کی الله د به حیاینا والمنکریم او د ګناحوونو نن والبغی او د ظلمنا یعزکم واذ کی الله تاسو ته قران سره لالکم تذکرون د دې لپاره چې تاسو یاد کړئ کنه د وا یاد کې زنه ير نشي اوفو بعهد الله بوراولیو که اذا الله په عدي باندې هغه عدل داره اذا عهدتم كلجت اس وعدكرا فازل كي چت زمنگ ربي ولا تنقضوا اليمان او مما توى كل قسمنا بعد توكيدها پس د ډیر مضبوطوالینا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او حال ده چتا سوګر زول له الله لرا خپل زانونه بانديزي موهرو ان الله يعلم ما تفعلون بشكل لاخويه لا قارنو چتا سوې کوي ولا تكونو كالتي نقزت غزلان امکی گئے پشانداغی زنانا چمات بیکلل او اخپل ریشلی من بعد قوت پس در محنتنا انکاسا ٹکڑی ٹکڑی وعدم آتول دائی تتخذون ایمانکم دخلم بینکم تا سنیسے دا اپل قسمون دوکا یو بل سران اللہوی قسم دا مطلب تیزو پارا قسمون کویچ دوکیو که بل سران دخلم بینکم دوکا یو بل سران ان تکونا امتن من امت او دیو جنہ قسم مات که چو من تیشو یو ڈالا چیغا ڈیره برکتی داده دا بلینا آغام پری خوداو پلی سرام تا سببی دا قسم نماتولو انما ابلوکم اللہ و بیهی بیشکا اللہ امتحان کی تاثبان دی پدیو چتوالی اخکتوالی سردازکے سوکو چتو اخکتو پیدا کری تاثبان دی تا امتحان کی اجتا سو غورو عمومی نه انو پرې ده ولا يبين انلكم يوم القيامه او خامخا مو کې الله تاسو ته ما كنتم في تختلفون دا غي مثلو تاسو باندې کې اختلاف کو ولوش الله او نه جعلكم امه واحده کچري د الله خو نه اختلاف ګرځولي به وې تاسو یو ډله یو جماعت تو توحید باندې ولکه یذل مې یشاو و یهدیم یشاو د دې کیندا قانون دار ګمرا کې یا سو او هدايت کې وا چا ته ما كنتم تعملون او خام خوستا سنت په سکول داغه امرونو ټولو چې تاسو کړی دي زری زری ته قسم نه ماتولو یو نقصان ذکر شو چلوې دوه قوم وکړه اول نقصان ذکر کړي چې بی‌صبره وشي ولا تتهزو ایمنکم دخلم بینکم او منیسا قسم نخ په لپاره دوکه یوبن سرا فتزل قدمم بعد ثبوتها او به ویږي هغه پيست تاسو پسته مضبوطوالينا چې د سلوپ عادت پابندي نو د قدم مضبوطي اځي خلاب ورزي وکړنه خو یې ګټه او او به ویږي هغه قدم ستاسو پس ډیر مضبوطوالينا وتذوقوا السوء او بسکه په دنیا کې سختی بما سودت ثمان سویل الله او سبب دا غي چې تاسو خلک منه کو دا الله زدن نام ولكم عذاب نازيم تاسو د پاره وړي عذاب ډیر لوی ولا تشتروا بعادل ليس من قليلا تو عادتونه طولوب بیا او ځخیخه ماخه الله کو ادی باندې تابې سي لګي از دې پر الله او آدم آتا وې انما عند الله و خير لكم وشك حغ نعمتنا جذ الله سرذي دی. ادر بهتر دي ستو ز پاره ان تعلمون کچرتاس پوئې گے ما عندكم ينفذو اغه ما دولت چې تاسو سره یې دا ختم شي او ما عند الله باقو او غنه ماتونه اجرونه جل سره دی همیشه دی هغه فهمي شه همیشه پر دی ولنجزي ان الذين صبروا هم خامون بذلی ورکوا کسانوتا چ سواب لري دنیا ته سرونه لګړې اجرهم به احسنه ما کانو یاملون ته اجر د دې او د ثواب په خيسته عمل سره چې لري من عمل صالحا من ذکرن او انسان قانون پېشکي اغه چا چې عمل کو پس کانا لري نو کزنانه یوښان دي او هو مؤمنه په دې شرط باندې چا کېده د توحید وي فل نحيناو حیاتن طیبا الله یې مونږ به جنور کو دنیا کې جون ډیر خایستا د عزت او د سکون ولا نجزينا اجرام ما كانوا یعملون او خامو خاوه بدلیور کودی لرا د اجر د دی او سبب دا خست عمل سراچ دی کړم جون په سغتہ کی قران باندې فایزا قرات القرآن کلا چې را تو کې د قران د لوستلو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله الواه پناہ وغوارا پاللا سره له شیطان رټل شيوینه انه ليس له سلطان وشک دې چې دې نشته را غلبا على الذين امنوا پاکسانو چمو منان دي مومنان هټور ځانته وی چمو مومنان نه وعلى ربهم يتوکلون چخاص پخپل رب بانده توکل کوي نباغی ده شیطان غلبه نشتا انما سلطانو علی اللذین بشکا غلبه او زور ده شیطان پاغچا بانده رسی یتولونه چه چې د گرتیا کئی پخپل خوح بانده والذین هم مشرکون او جریدا شیطان د الله سره شریکي دا ډېر لوی غاصه پهزا بدلنا آيتن مكانا آيتن القران یې اعتراض کو دا الله کتاب نه دی الله وي کله چې مون بدل کو یو آیات او پزا بدل باندې ولاو اعلمو بما ينزل او لخفي خپل کتاب باندې جنازې لې یاده اختيار ده قالو نوایدی انما انت محترم دته زان دا نه جوړي وی کله یو خبره کوي کله ولا خبره رزي جون وسو سکون شيخه بل اکثرهم لا يعلمون بل کډیر خلق نه پوي قران په حکومت باندې قل نزل روح القدس وایا چنزلیذ قران لره غپا کا فرشتہ چې جبرئیل دی میر رب به کا طرفا درپستانه بالحق د پاره دوغ کار کوله د حق بیا بالحق پره حفاظت سره لي سبس الذین امنو چې مضبوط کی الله کسان چې مومنان دي رضی القران او بشرا اودا قران رضید پاره غللی چې ہدایت تلکو کی او خوشالی حاصل شي مسلمانانو ته تسللی ورکي ولقد علمو ویقنا منخفیگو انهم یقولون اجد خلق واي پر اعتراض کې پتابان باندې اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٍ جبیشکا تعلیم ورکی دی پیغمبر تا سوک باندا تو روم نراغل دی جبر یا یسار نمی ہے دی ہوا تعلیم ورکی فاللہ جواب کی لسان اللذی يُلْحِذُونَ إِلَيْهِم جبد آغا باندا جدید آغنم اخلی و نسبت اغتقی اعجمی اخو عربی نده اعجمی جبا ده لسان عربی مبین او دا قرآن خو جب دا عربی واضحا اغلا پحکلن ور زندت بسوخی ان اللذینا لا يؤمنون بآیات اللہ قانون ذکر کی دیر زبردست پیشګه کسان چې ما نرولې د الله پیاوتنو باندې اوږي مو چې مونږ په حقایو لا یهدیم الله اللهږي ته چر هدایت نه کوي قبر اخلاص اقلف چې تاسو قران سره دښمنۍ ده او تایاتونن ارباند بدل بد تته ولله هدایت کوي لا یهدیم الله چېر الله دې ته هدایت نه کوي بولم ازابن الیم اللہ وی ہدایت څه کوي د بار ازاب د دردناک پدایو سزا شو چې کوم خلق د قران نبی ارسلین الله او ته ہدایت نه کوي بلې سزا ذکر کوي ای وټول مرذرو وای انما یفتر الکذبان الذین بې شکا جوړول کئ د دروغو ټول کارخاني لبول هغه کسان چې ایمان لرودي پایتونو الله پیاوتنه باندې ترینه و چرې شاوانه وره اوای کوهمل کاذبون او هغه کسان دي صح دروغ جن دا هغه مجبوری ځان لشه من کفر بالله من بعد ایمانی هغه څوک چې کوفرو کې پله باندې پښته دینا اچو مومن مسلمانو فَظَبَانَ دَلا قَهَرَ وَزَب ا إلا من هم اگر غسوک او چې غبان د زبردستی او کړې سره وقلبو مطمئنون بالایمانه او سليم مضبوطو په ایمان سره دوی معاف دي مجبور دي کنه ولکن من شرح بالکفر صدرن لیکن الله يداعه چا خبره کومه چ پر اهل است کوفر ته سینہ فعل غضب من الله فدیبان دی الله غضب ته ولا معذاب نازیم او دی ته پرعذاب دې ډیر لوی ذلک بین مستحب الحیات الدنیا علی الاخره ته کفر سبب دنیا محبت ته الله دې ازګه کفر وکوه مرتضیہ چې دی محبت کې د ژوند دنیا سره په مقابله د آخرت کې پن الله علی اهل القامل کافرین او بیشکره الله توفیق نور کوي تاسې قوم کافرانو ته بلکې مهر ولا پزړونه لګي اولایک الذین دعاکسان دی علی قلوبیم چه محر لگول اللہ دی پا ذلونو باندیم و سامعیم دا دی پا غوگونو و عب سواریم و دا دی پا سترگوهم کانوانا اندلی دی دنیا دا سلیوانی کلی اولائی او دا خلق دی چیزان پا زورا پی پروا کرده دا پران لا جرما شک نشتا خبره کې انهم فی الاخرس هم الخاسرون تیرے پا ہرت کڑی دنیا کے وزن لے پیدا تے دا کڑے دا او قیامت کے بے پتہ ولگی ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فُتِنوا ابیہ دا خبر او را چے بے شک رستہ خاص دا گنسان پارا چے ہجرت ہو ک پس دا گینا چیدی دیر ٹھنگ کڑیش او حجرت مکڑو او کلکشو ان بعد او بیا ته هجرت نه پسه jihaduno moklo wasabaru au klakshu pa khulaqi zabande inna rabbaka min ba'dha laghfurur rahim be shakarafastas di zumra amaluno na bakhshish kun و تو دی بخشش پته با قیامت کلے گی یو متعتی کل نفس انتجا دلو عن نفسها یاد کاغر دو چراب هر یو نفسو او جوابو نبکی خپل طرف نه پاکی کنا و توفا کل نفس ما عملت اپورا بار کلی شیهر نفس تا بدلده و عمل چکلی دی و ام لا یزلمون حدیث را وزاره ظلم نکریش او <تصفح> در بل الله مثلا قريه تن كانت امنه تن او مثال زدا سي او خار چا وړير امنو مطمئنته اور وړير په شالو په خپل جون کې ياتي هرزق رغدا من كل مكان زكاشي رازي اغي ترزقوا فراخ به حسابه ده هر طرفنا نه ده هر ملک نه كما كما معظما فكفرت بانعم الله ننا شکروا کلات عبید الله ذنمتو فذا قال لباس الجوع والخوف نواغستو لاللاغی تجامد یاری او دلوگی قحتن پر آوستو یاری پر آوستو اولی چی ایمان نئی توحید نئی نئی سوک بیا او دا او اکلیو چی برایم السلام بات کرو اسمائل علیہ السلام بی ماکانو یسنا دا پس اوپ دا غی عمل چی هغه له جا او هم رسول منم یخن راغلیدي تاظ مشان پې غبر ددي نه په زب هو د روجن کو لاذاابوه هم زالمون پهیولدي ل عذاابکه جيدي ظالمانو د زلم پهله عذااب رالي سررف دکوفر پهوج نه اعوذ بالله من الشرك و الكفر نه حلال او حرام جوړ کړی په دین کې الله یفکلوم مما رزقکم الله وحلالا طیبا اي مؤمنانو خړه تاسو بازي آغه چې لاته څو لږ رزق درکړې دا حلاله او پاکه ده ځان نه بهیر صاحبې و جوړه وشره کانو په شان وشکرو نعمت الله او شکر ادا کړه دا الله د نعمتو ان کنتم یا وتعبدون کیا تاسو خاص الله لپاره عبادت کوونکی ان انما حرم علیکم المیتۃ تواذما ولحم الخنزیر ها بشکا الله حرام کړی پتا سبحان الله خدا سی زونه مرداری اوینا بهذن کی اوخدو خنزیر وما وه للغیر الله به او هر شي جنم او واست ته شه د غير الله پاغي باندې د غير الله نظر نیاز الله حرام کړی او مانی تر راي را باغين ولا عادل هر رخصت پګښته هغه څوک ته محتاج شه ول وکي یا به زبردستي وکړې شو چينوي دي باغيد اسلام نه انوی دے تجاوز کو ان وی دې تجاوز کوونکې د حدنا ان الله ور رحيم وشک الله وخونکې مهربان دې د ته دا جایز کړیږي ولا تقولو لما تصف الو سنتکم الكذب او مکوه به دلیل خبره مکوه موایه صرف د زیوژن چې بیان کوي جبې ستا سود دروغو چیزا لیکا قول کم بیقواه کم دا خبر استاس خلی کدنو سو دلیل خو نشتا مزل تیتی بلشان تعبیرو کخوا موائی دا دیو جنا چه بیان که جب استاسو دا دروغو سو هازا حلال و هازا حرام دا دیجا ازد تاستا نشتا دا حلال دی و دا حرام دی دا خود اللہ کار دی و اختیار دی تا څه بداسنه وای چې دا حلال دی دا حرام دی لتبترو علال کذبا چې جوړ کړي په لابلان دروغو بیاوي ان الذین بے شک کسانی یفترون علال کذبا چې جوړړي په لابلان دروغو لا یفلحون دې نشي کامیابې دي اگر هغه وی چمږ کامیابی وو په هدایت وو الله وینا هو دنیا کې کار سم ده الله یمتاون قلیل د ایسي نه ده دنیا بس ژوند دا هلهګه ساکه ولا ماعابن الیم او دې په رازاب دردناک دی فاللذین حد حرمنا ما قصصنا الیکم من قبلو دا دلیل مو اې چې دا په حرامو یو هغه زمونږ حرام کړی نا خاص ډېر کسانو يهوديان دي نو موږ حرام کړیو هغه سيزونه چې موږ بیان کړی تا باندې محکی سره نام کې او خاص دغه چې الله پاري حرام کړیو قهر د وجه أما ظلمناهم الله يمون ظلم نو کړی پدی باندې ولیکن کانو انفسهم يظلمون لیکن شو هري په خپل ځان نو باندې ظلم کوونکی او بیا موږ څوک توبو واسي او صحیح توحید د ملت ابراهیم قبلی نلاته مافی کیسمن ربک بیا دا خبر او را چې بهش غرف ستا چې دی للذین اعمل السو خاص داغي کسان ده پارا چا عملونه کړي دی بده ګناونه په دنیا په یو ځای ته ورشي نا هر ثم تابوا به تو بهستانم بعد از ذالکا پس دغی عملنا واسلحو او د خپل عمل اسلاو کړ ان ربک من بعده غفور الرحیم بشکر رب ستاس پس د دینه هم غبخشش كون کې مهربان یاسو توحید قبول کئ ناشکری نکئ لکه کلیواله چوکړه ان ابراهيم کان امه تن قانتا للله حنيف الله وي توحيد کې دومره برکت ده چې کته یو تا نه الله تا ته امت وئي السلام یو نو او دې امتو كارې ذمت کړې دي يو صفته قانتا عجزی کو ان کی اتابیداری کو ان کے ادل اللہ حنیفا او پاک زہر باطلنا <صحاب> حنیفا معنا سو دی یویلاری ولہم یکمن المشریکین او نو دے ذ مشریکان او پر دل کی کی شاکر اللعن میں ده ډیر شکرګزارو ده الله د نعمتونو ده پینځه صفته نو اي ج خاص کو خپل ځان ده پا راو حدا واله الى صراط او هدایت وکړه په طرف د لارې نیوې فاتینا او په دنیا حسنه الله یوړکلم جل دنیا کې اوچتا مرتبه وينو فالاخرته الا من الصالحين ابي شكده په اخرت کې د کامیاب خلق نه دي ثم وهنا الهقا ايوازي خلق تنوايو الله يمن تاسن وه کړيدا اني تبع ملته ابراهيم حنيفا جتا بيداريكوا د دين د ملت ابراهيم عليه السلام چ موحدو اما کانه من المشرکین مشرکان و ډېر وای چې غزه مونږ په دینونو انده او په دینيو پلات وحق او حرت کوي بیا بیا کوي مشرکانو نه مشرکان په خبره مده وکړيږي نو ابراهيم عليه السلام نو مشرکانو په طریقه باندې دې طریقه شرک ده هغه طریقه توحید و په يهوديانو پکې وی چې د خالي زاروس چوا د ابراهيم عليه السلام د وښنه د عزت دا پکې بل درو ان الله جعل السبت ويشکه ګرځول شی عزت تر ورځې د خالي مقرر شو على الذين اختلفوا فيه فغه يهوديان او باندې چې اختلافو کو په دې ورځ کې الله بجوه مقرر کړو او بیا په حال کې كن او ان ربقا لا يحكم بينهم بشکرف استاو فیصله کوي پر مینس کې او قیامت پرز د قیامت عملی فیصله کوي فيما كانوا في يختلفون یوازي دروازه خبره نه بلکې پر ټولغه مسلو کې چې په اختلاف کو عملی فیصله به قیامت کې الله کوي جنتيان جنت او جهنميان جهنم اخری اصول بیانی پیغمبر تا د اوات خود او الیا سوی ربیکا راول او توحید د خپل رب تا بل حکمت په قران سره چې په خې خبرې دی والمعظه الحسنتی او په او نصیحت خیر سره چې سنت تھی دته جواب وې وجادلهم باللتی هي احسن او بحث وکذی سره په هغه طریقہ چې خایستای دي تلزامی جواب وایې ان ربک هو اعلم بمن ضللن سبیلهم بشکره ستادر خپوی هغه جاباندی چې گمراکیږي د سویلارینا او هو او الله پويږي پاوچاچ په سې لار دي هلکه نو پوي دي مشرک ته فسړي وي دا وی ډېر فسړي په دي صرف الله پويږي چې گمراهه سوکته وي ہدایت وانه سوک وي ونا عقبتم ايمو منانو کتا سو بدل اهل دشمنان الله بمثل ما عوقبتم به بدلوا اهل خزياته ونه کوي ممثل اندازه‌داری چې تاسو سره زیاتې شویلې ولئن صبرتم او صبر وکړو لو هو خیر للصابرین دا هو ډیره به ثواب ته و او ته صبر کوي پیغمبره مشر له صبر که کدی کوي کونکي ته صبر کوا اما صبرك الا بالله لذ توفیق ذ صبر استا مگر د الله په امداد سره ولا تحزن علیهم امهم جن کیږي په مشرکانو دی لایق نې د غم ولا تکفی ذیق مما يمکرون او ظلمت انګوا دا به پرې بنونه چدی یې کوي الله واستایم ذات کوي بولي ان الله مع الذین اتقوا شکلا مرګره وی سانو دی دان بچ دا هغه کسانو چې متقین دي بچ بچی ده شرک نه والذین هم محسنون او دا هغه کسانو چې توحید خدمت کوي